Вона ходила вулицями, немов у величезному музеї. Як люди живуть у цих будинках? Як ходять бруківкою, по якій ступала його нога – Пушкіна? Чареватько вже побував у кожному з музеїв, які показував Софії. Тому поводився немов господар у розкішних залах ермітажу, демонстрував певну мистецьку обізнаність у російському музеї. Правда, йому швидко урвався терпець, коли Софія завмерла перед загибелю Помпеї Брюлова. Вона видавалася собі мізерною комашкою посеред цієї феєрії барв і руху. І все чекала, що котрась із колон, що падає, Недмінно звалиться їй на голову. Черевадько спочатку делікатно, а потім усе настирливіше тягнув її за руку, щоб швидше минала нецікаві йому зали. Та слід віддати належне, організатором він був чудовим. Квитки діставав заздалегідь. У жодному з музеїв, навіть в Ермітажі з його багатохвостовою чергою, їм не доводилося чекати. І у чудові палаці Пушкіна, Павловська, Петродвірця втрапили без перешкод. Розкішні інтер'єри палаців, безцінні картини, коштовна порцеляна – все було з дорогого серцю Софії світу, чарівних дам – и галантных кавалерев.